Povestea vieții mele Pista 16 Ca și cu prilejul ogonei noastre la Pozdam Se ținură cuvântări Dar de data asta mai puțin oficiale Căci, dacă nu mă înșel Nu erau de față decât membrii familiei Kaiserul ridică paharul în sănătatea regelui României Iar prințul Leopold, după cât mi se pare Ridică pe al lui în cinstea noastră Noi, bineînțeles, eram așezați unul lângă altul Și Nando era prin de mulțumire deoarece și el avea față de Kaiser aceeași fidelitate și niciodată nu-i găsea vină. Chiar când ar fi fost nimerit să o facă. Apoi, dar oncăl, dându-și foarte bine seama de greutatea lui în cumpăna soartei noastre, se întoarse spre noi și, ridicând paharul cu o privire plină de înțeles, zise, Vreau să beau pentru ziua voastră de miere, Honigtag, ziua de miere." Văzui pe Nando cum îngălbenește. Își ridică și el curtenitor paharul ca răspuns, dar mâna îi tremura și din acea clipă își pierdu toată veselia, rămase tăcut cu gândul departe, mâhnit parcă în fundul inimii. Îndată ce se sculară de la masă, mă într-un colț. Cu ochii plini de tulburare și cu nările înfreamăt, mă întrebă. Ai auzit? Ce s-aud? A zis ziua de miere. Și de ce nu? Nu înțelegi ce a vrut să zică? A vrut să spună că în loc de o lună de miere n-are să ne dea decât o zi. Uite, așa e el. Nu-i pasă de sentimentele altora și nici nu le înțelege. La unchiu așa merge. Nu mai muncă și nicio o plăcere, cât e anul de lung. Și oricare ar fi timpul. Lui nu i-a trebuit lună de miere, Se vede că nu e ca toată lumea. E întreg numai la datorie, fără nicio slăbiciune și vrea să fie toată lumea ca el. Așa e întotdeauna. Orice plăcere trebuie gerfită. N-are nici simțire, nici înțelegere față de dorințele și de nevoile celor tineri. E lipsit de orice milă și ochii lui Nando se meziră de lacrimi. Neputând înțelege această izbucnire de disperare, încercai să-l mângâi, dar el repetă. A spus-o cu tot din adinsul, ai să vezi. Glumele unchiului cuprind totdeauna un adevăr amar. Pe atunci însă nu puteam înțelege adevărata suferință ce se ascundea în vorbele bietului tânăr. Mai târziu am înțeles. Se apropia acum altă clipă plină de greutăți. Vizita în Anghia, înfățișarea noastră la papa și la bunica. În tot timpul simțeam sub noua mea fericire o ușoară întristare, pricinuită de faptul că papa avea să fie nemulțumit, ba poate și alții pe lângă el. Logotnicul meu era cu totul străin și prin urmare, o afară de viața care fusese dinioară a mea. Era străin de mult iubitul trai din Malta și, în sfârșit, străin de trecutul care mă făurise... Mi se părea că sunt într-o câtva trădătoare, așa încât toată dragostea fierbinte a lui Nando, toate zâmbetele și făgăduielile mamei nu izbuteau să mă facă de plin fericită. Papa nu spuse mare lucru, fața lui însă era înnourată. Se scufundă cu totul în regularea chestiunilor practice, ceea ce e o mare mângâiere pentru un om când îi e inima mâhnită. Se feri de a vorbi singur cu mine și copilăroasă cum eram, mă bucurai de aceasta. Dar vechiul cămin nu mai era vechiul camin. Ajuns rămână la Londra înaintea regelui României, pentru care se pregătea o primire deosebită. Dacă nu mă înșel, era hotărât să ne întâlnim cu toții la un Dar pe vremea aceea nu mă priveau pe mine plănuirea și regularea lucrurilor. N-aveam altceva de făcut decât să ascult de ce mi se spunea. Și mai niciodată nu discutam, nu mă împotriveam și nici nu întrebam de ce și pentru ce. Mi se părea că sunt o fărâmă dintr-o mare alcătuire care mă mâna înainte, potrivit unui plan, în a cărui înfăptuire nu abusese niciun amestec și care nu a de mine câtuși de puțin. Primeam hotărârile luate în privința mea, cum primeam și puterile stăpânitoare ce mă călăuzeau. Eram o mică făptură nevinovată, încrezătoare, care gândea puțin, dar simțea mult și avea idei despre viață pe de greșite. Aceasta rămurește pentru ce nu mi-aduc aminte limpede decât întâmplările și episoadele care mă priveau îndeosebi pe mine. Îmi răsar în minte ca niște tablouri bine conturate, pe când toate celelalte s-au șters. Iată câteva din acele tablouri. Stau cu sfiosul meu logodnic și alți membri ai familiei, în frumosul și largul vestibul oval de la Windsor, plin de minunatele picturi și sculpturi care ne încântau atât de mult, și unde îi plăcea bunicii să-și primească musafirii înainte de prânz. Toc, toc! se aude bastonul bunicii înainte de a apareia, precum și foșnetul orochii de mătase grea. Toc, toc! Și iată o micuță, zâmbitoare, puțin cam spioasă, cu dinți mici ca de șoarece și cu o voce de o încântătoare mlădiere, când vorbește tânărului principe german în limba țării lui. O văd uitându-se în sus, spre dânsul și întrebându-l de părinții lui pe care îi iubesc atât și spunându-i că are totdeauna în odaia ei un portret al mamei lui. Era o minune de frumusețe. Iar tânărul se închină sfios, pleapele-i tremură și se poartă cum știe el mai frumos. Iar eu, care din fire împărtășesc simțirile oricui, mai ales când trece printr-o clipă de grea cumpănă, pricep tot ce se petrece în trânsul și sunt și eu sfioasă ca și el, străbătându-mă când fiori calzi, când reci. Un alt tablou. E seară. Sunt îmbrăcată cu rochea mea cea mai frumoasă. Iarăși suntem toți în vestibulul așteptând pe regina. Au sosit la castel și alți musafici printre alții vărul meu George. Mi se pare că era acolo și unchiul Bertie, dar nu mi-amintesc decât de vărul meu George. Era prima întâlnire cu el, de când hotărâsem să pornesc spre un port nou, de când dădusem foc corabiei de până atunci." Inima îmi bate cu putere. Sunt anevoioase toate aceste întâlniri cu prietenii de demult. Nu mă părăsește niciodată simțirea dureroasă că trădez cum tot ce am iubit odinioară. E bine, Misi. vărul George e foarte binevoitor și drăgăstos și simt că mă înneacă lacrimile. Neferim de a vorbi de scumpele zile de la Malta. N-aș fi avut puterea să o fac în acea clipă. În clipa în care tocmai îmi întorsese în fața către o țară de departe, departe. Și acum vine un al treilea tablou, Drăgălaș și Nostim, care nu era menit să fie comic și totuși fu puțin. Regina Victoria avea pe acea vreme un mare favorit, un indian, pe care toată lumea îl numea Munșii. Bunica prețuia foarte mult pe indieni și orice lucru venea din țara lor. Era doar împărăteasa Indiei. Afară de aceasta zicea că nu se află servitori de săvârșiți ca indienii. Așa de ager și liniștiți, cu mișcări ușoare și libace, cu un mic zâmbet sfios ne lămurea. Sunt atât de îndemânatici că nu mi ajută să mă scol de pe scaun sau să mă urc în trăsură, că niciodată nu-i simt. Și cine nu știe cât de neplăcute pot fi niște mâini prea grăbite să ne ajute, și de câte ori nu ne-au lovit din nebăgare de seamă cei care își închipuiau că sunt dibaci și îndemânatici. Munșii era un fel de secretar indian al reginei și îi dădea lecții de limba hindusă. Unii spuneau că stăpâna lui regală îi arăta mai multă prețuire decât era el vrednic să primească, socotind casta din care făcea parte. În această privință nu pot fi eu judecător. Dar un lucru rămâne sigur și anume că munșii era pismuit de mulți. Avea casă, soție, servitori indieni și voia de a tăia animalele după ritul prescris de religia lui. Acest privilegiu îngurca foarte mult lucrurile, în regina în călătoriile ei Lua pe însuită și-și poate cineva ușor închipui, ce neajunsuri se trăgeau de aici pentru ceilalți membrii ai casei regale, care nu aveau la inimă pe munși. Eu una îmi aduc aminte de greutățile pricinuite de îngăduia la dată lui munșii de a animalele de hrană în curtea casei lui. Odată când regina se afla la Darmstadt pentru a-și vedea nepoții de Hese, Copiii fiicei ei a doua, principesa Alice, care murise când erau copiii ei mici de tot, trebuie să se găsească o locuință între ale cărei granițe să-și poată și tăia animalele după toate regulile religiei lui. Munșii, aflând că venise un prin străin să ceară mâna uneia din nepoatele împărătesei Indiei, arătă îndată dorința de a face cunoștința a preacinstitului străin, și iată scenele ce se desfășurară în urma acestei cereri a favoritului. Dar rămisii, munșii ar dori să facă cunoștința lui Ferdinand. Cu plăcere, scumpă bunică, când și unde vrei să se întâlnească. În odeia mea fetiță dragă și bunica, după obicei, ridică ușor din umeri, zâmbi puțin cu zâmbetul ei cam sfios și hotărâ ceasul când trebuia să mă înfăcișez cu logodnicul meu în apartamentele ei particulare. Precis la ceasul hotărât, potrivit dorinței micuței mari bătrâne, logotnicul meu și cu mine intrăm în cu ei cameră intimă. Și dea la masa descris, ca de obicei, văzduhul te îmbăta cu acea dulce mireasmă de flori de portocal, care deosebea odăile ei. Și în adevăr văzurăm acolo pe un șevalet portretul mamei lui Nando, prințesa Antonia, pictat pe vremea când era în culmea frumuseții. Winderhalter o așezase în profil, scoțând la lumină cu multă grijă frumusețea fără greși a trăsăturilor ei clasice, a umerilor lăsați în jos și a buzei de jos, ușor scoase înainte. O măreață frumusețe în adevăr, cu părul adus de pe fruntea îngustă și înnodat într-un conci făcut din zulufi, cum se vede la unele statui grecești. Mă uitam lung la ea, dar nu știam pe acea vreme să prețuiesc acel tip de frumusețe severă și îmi plăcea mai bine drăgălășenea mătușii Alex sau averișoarei Ela. Bunica avea acest minunat portret datorită legăturilor prințesei Antoanet cu familia de Coburg. Regina a făcut un gest mădios și își arătă dințișorii într-un zâmbet cât se poate de fermecător zicând Minunat de frumoasă! Minunat de frumoasă!" repetă timidul meu logodnic și a acisă sfârșit convorbirea. Se auzi zgomotul ușor al clanței de la ușe și în să se iubi munșii un idol indian în de aur cu turban alb pe cap. Își cusese podoabele de sărbătoare pentru o asemenea împrejurare. Nu păși în cameră, ci rămase în pragul ușii. Își atinse cu mâna, inima, buzele și fruntea, salutându-ne după datina răsăritului. Și apoi încremenii în desăvârșită nemișcare. Pe acea vreme nu aveam obișnuința ce o am acum de a vedea lumea străină. Nu eram decât o fetișcană cam prostuță, care se afla la largul ei în grădină, călare sau într-un cerc de prieteni, dar care nu știa deloc cum să vină în ajutorul celor sfioși. Bunica și Nando erau cât se poate de timiți, iar munșii, fiu al Orientului, nu lăsa să se ghicească niciun fel de simțire. Aștepta numai cu o demnitate răsăritană să se întâmple cele ce aveau să se întâmple. Dar nimic nu se întâmpla. Lui Nando nici nu-i trecea prin gând ce s-ar fi cuvenit să facă ci rămăsese privind lung la tăcută arătare, care sta smirnă și mută în strălucirea sa de aur pe pragul ușii, pe când bunica nu înceta de a ridica din umeri și de a zâmbi, parcă ar fi putut cu zâmbetul ei să deznănțuie întâmplările. La urma urmei mi se pare că eu mă arătai cea mai vitează și mă apropiai de Munși, întinzându-i mâna urmată de Nando, care făcu la fel. După aceea, bunica, simțind că a împlinit dorința favoritului, îngăduindu-i să arunce o privire asupra logopnicului regal, fu foarte mulțumită să pună capăt ceremoniei și să scape de beleaua celor doi logodiți tăcuți, care răsuflară și ei ușurați când putură să iasă. A rămas pentru mine o neșteasă părere de rău, că n-am putut niciodată să cunosc mai îndeaproape pe bunica. Ieșită de mică copilă de sub aripile ei, și fiind mai târziu ținută foarte strâns în țara mea de adopțiune, am avut puține prilejuri să o cunosc când am ajuns la vârsta la care aș fi putut să o înțeleg. Dar vorbind de viața trăită în jurul bunicii, mă simt ispitită să povestesc aici două scene, cu toate că s-au întâmplat ceva mai târziu. Prima scenă ne aduce înapoi la Osborne, reședința de vară a bunicii. Eram pe atunci de-abia de vreo 20 de ani, cu toate că aveam doi copii și bunica îmi împrumutase una din micile ei vile ca să poată miti teii să petreacă o vară pe țărmul mării, care fusese bucuria copilăriei mele. Nu vreau să amintesc aici pomenită fericire ce am simțit-o aflându-mă încă o dată la Osborn. O asemenea bucurie nu poate nimeni înțelege, dacă nu știe ce înseamnă a fi exportat. Bunica, și aici, după obiceiurile ei regulate ca ceasonicul, își făcea zilnic plimbarea cu trăsura însoțită de cineva din familie, dacă se putea sau dacă nu de o doamnă de onoare. În împrejurarea vrătnică de amintire pe care vreau să o povestesc, fusese -mi eu aleasă și urmam să fim amândouă singure. Mi se pare că cei care se bucurau mai des de cinstea acelor plimbări începuseră să se cam teamă de ele, că erau totdeauna lungi și se prelungeau uneori până ce se lăsa fring. Dar pentru mine aveau farmecul lucrurilor ce se ivesc rar și îmi păreau un adevărat eveniment. Cât de bine mi-aduc aminte de acea plimbare! Mă simțeam plină de încântare a celor ce pleacă într-o călătorie de descoperiri, dar totodată eram cam spioasă și chiar neliniștită. mai aproape străină de bunica și afară de aceasta nu eraia cenzorul și criticul vieților noastre ale tuturor, și nu urmărea ea cu deamănuntul drumul vieții fiecareia din nepoatele ei răspândite în toate țările Europei, știam că mi se vor pune întrebări foarte iscoditoare și că bunica va încerca, desigur, să afle toate despre mine, de aceea rânduise ea să fim amândouă singure în timpul plimbării. Mi se pare că a fost unica împrejurare în care bunica și cu mine să fi stat de vorbă mai apropiat. La început, convorbirea a fost cam lipsită de șir, amândouă eram sfioase. Eu prea de tot căutam să mă arăt sub înfățișarea mea cea mai bună și nici nu prea îndrăzneam să mă port cu mica și regala bătrânică ca și cu o adevărată bunică în carne și oase. De fapt, mă întrebam mereu ce putea ea oare înțelege din simțirile tinerești sau măcar din cele mai obișnuite simțiri romenești. Oare nu erau înăbușite toate sub zbuciumările ei de femeie Sub covârșitoarea măreție a legalității. Totuși, începând încetul cu încetul să se topească timiditatea noastră și mă pomeni, răspunzând în sufletire la întrebările ei. Avea un fel drăgălaș de a se porni pe râs în clipa cea mai neașteptată, și râsul ei argintiu, plin de adevărată veselie, fuca un pod aruncat peste prăpastia dintre noi. Mă întrebă despre țara în care mă dusesem, despre climă, despre popor. Despre obiceiurile și politica lui Mă întrebă despre unchiul și mătușa Arătând mult interes pentru Carmen Silva, regina poetă Care venise odată să o vadă la Balmoral Și de care își aducea aminte cu drag Îmi vorbi despre soțul meu Arătând nădejdea că mă purtam ca o soție supusă și ascultătoare Mă întrebă și despre servitori Bunica fiind totdeauna plină de grijă și de bunăvoință Față de servitorii ei I se întâmplase în mai multe rânduri să fie servită de trei generații din aceeași familie și era o datină pe care ar fi dorit să o găsească în celelalte case regale. Și apoi deodată, întorcându-se spre mine, împuse puse neașteptat următoarea întrebare. Te-a cloroformat când ai născut copiii?" Ah, Doamne, de ce îmi pune această întrebare?" Era oare și ea din acei care nu admit să se ușureze durerile unei femei prin progresul științei moderne?" Oare credea în blestemul Evei și că de-a lungul tuturor veacurilor femeia trebuie să de fără împotrivire, supunându-se cuvântului vechi, oricât ar înainta lumea? Sau gândea și ea la fel ca Carmen Silva, că faptul de a da o naștere unui copil e o clipă de așa poetică răpire, încât nu se cuvine ca ceva să micșoreze extazul unei asemenea dureri? Simți cum mi se suia sângele în obra și cum mi se usca gâtlejul. Curaj! Trebuia să mărturisesc că mi se a dădusă să respir o clipă clorofon, că mama și doctorul englez stăruiseră să o facă, cu toate că doctorii români erau tot atât de opuși acestei idei ca și regina lor poetă. Cu glas căzut, mărturisi așadar că, fără să fiu cu adevărat adormită pe la sfârșit, mi se mai indulcise puțin crunta suferință cu ajutorul acestui binecuvântat narcotic. Și acum așteptam o mustrare, o predică sau vreo dovadă a disprețului regalei bunici. Căci regina Victoria era fără îndoială o spartană și avea să mă disprețuiască din toată inima pentru lipsa mea de vitejie. Mare-mi fu însă mirarea când auzi un hohot de râs, dulce și cristalin. Bunica, ridicând din numer ușurel, după obiceiul ei, ce parcă cerea iertare pentru cele ce spunea, rosti. Foarte bine, draga mea, mie nu mi s-a dat cloroform decât la nouălea și ultimul copil, căci din nenorocire nu fusese descoperit până atunci. Și te asigur, fetițo, rău mi-a părut că a trebuit să nasc op copii fără acest ajutor neprețuit. Oftai ușurată, avea simțiri omenești, draga bătrână. Umplea de teamă pe toată lumea, răspundea o atmosferă de evlavie în jurul ei, dar totuși avea slăbiciuni omenești, încântător de omenești și nu se aștepta să te vadă eroică în fiece zi a vieții tale. Închisă în palatele ei regale, înconjurată de supuși care totdeauna coborau glasul când vorbeau cu ea, împreșmuită de slăvire, de respectul cu cernic al celor ce o serveau, precum și de propria ei dorință de a rămânea departe de toate, avea totuși, sub acea despășurare de măreție atât de neapropiată, o adevărată înțelegere omenească pentru zilnicile dureri temeri și bucurii. Poate că uneori îi se făcea dor de o atingere mai călduroasă cu lumea, cu lucrurile și cu viața. Poate? Iată acum și a doua mică întâmplare pe care doresc să o pomenesc înainte de a mă întoarce unde mi-am oprit povestirea, pentru că și aceasta mi -o aduce pe bunica mai aproape. Întâmplare ce s-a evit câțiva ani mai târziu, după plimbarea noastră de la Osborne. Pe la sfârșitul vieții ei, regina Victoria, care din pricina văduviei sale se ținuse la o parte de orice petrecere, timp de nenumărate decenii, început să arate mult interes pentru arta dramatică. Operă, dramă și comedie. Deoarece nu credea de demnitatea ei să meargă la teatru, se luă merita hotărâre de a se organiza reprezentații teatrale într-una din marile sări de la Windsor. Astfel, majestatea sa, fără a ieși din casă, Putea totuși să se bucure de cele mai alese reprezentații, ceea ce fu o mare bucurie atât pentru artiști, cât și pentru regala solitară. Atât de puțin răsfățată fusese drăguța bunică în tot ceea ce privise petrecerile, încât bucuria și însuflețirea ei, cu prilejul acestor spectacole, erau apla pe copilărești. Din toți spectatorii din falnica sală, nimeni nu simțea o înfrigurare mai plăcută, ca măreața micuță doamnă. În timpul unea din rarele mele șederi în Anglia, după căsătoria mea, am fost de față la una din acele reprezentații. Fiind în acea seară, musafirul mai de cinste era mașezată în dreapta reginei. Bunica stătea pe un fotoliu scund, cu rochea de mătase grea întinsă și răsfirată în jurul său, și cu amândouă mâinile odihnindu-se pe mânerul bătut cu pietre scumpe al bastonului ei era în mare toaletă de seară cu umerii descoperiți și împodobită cu diamante care străluceau și sclipeau de câte ori se mișca atât de jos era așezată încât pentru a-i răspunde la întrebări trebuia să mă aplec mult până la ea spioasă cum eram pe acea vreme aceasta ne-a cumplit mai ales că simțeam greu ațintiță asupra mea ochii neîngăduitori ai multor membrii ai familiei Ajunsese mai aproape o străină pentru ei Mă priveau cercetători, descosându-mă de aproape. Parcă ar fi cântărit cât prețuiesc și cum mă schimbasem de când mă dusesem să trăiesc printre străini. Eu, de asemenea, îmi seama cu agerimea agerime aproape dureroasă, de neasemănata a curții bunicii, simplă însă strălucită și de oaspeți strânși la altă cu acest prilej. Nu-și putea cineva închipui o adunare mai falnică și de o perfecțiune mai deplină în toate amănuntele care aproape te încremeneau. Părăsisem Anglia înainte de a fi ieșit în lume și curtea în care tream, cu toate că era severă și aproape austeră, n-avea nimic din acea scripitoare măreție și bogăție. Mă simțeam așadar copleșită de timiditate, căci niciodată nu fusesem de când mă făcuse mare, în aceste mărețe să-l strămoșești și niciodată nu fusesem primită nicăieri ca musafir de cinste. Deoarece eram prințesă moștenitoare a unei țări străine și trebuia să înjuc rolul sub ascuțită a cercetarea ochilor celor părăsiți de mine, mă făcură să simt cu multă asprime că eram acum în afară de cetate. Se ridică cortina. S-a întâmplat ca opera reprezentată să fie Carmen bine cunoscută de mine, dar pe care regina o vedea pentru întâia oară. Eram așezată foarte aproape de scenă și băgai de seamă că bunica nu numai că urmărea muzica, cu cea mai ageră luare aminte, dar și libretul. Cam nedumerită de pătimașa poveste, îmi punea mereu întrebări la care nu era ușor de răspuns, din pricinea muzicii și a înălțimii atât de diferită a scaunelor noastre. Bunica vădit petrecea de minune, din când în când ridica ușor din umeri, iar pe buzele ei flutura un zâmbet sfios și totodată plin de așteptare și de o plăcută în frigurare. Când se sfârși actul întâi, se întoarse spre mine, cerând lămuriri mai depline asupra acțiunii. Cu sfiala unei femei foarte tinere, încercai să expun bunicii tot ce știam de povestea lui Carmen. Zâmbetul ușor al bunicii se-ntății, căci faptele erau din cele ce n-ajungeau adesea până la urechile ei. Dădea mereu din cap la lămuririle nepoatei sale, dar tot timpul nepoata își dădea seama, aproape dureros, de toate perechile de ochi ce îi sfredeleau parcă spatele. Nu era tocmai plăcut să te întorci la vechiul cămin ca o aspete oficial. Se ridică cortina pentru actul al doilea. Carmen, printre tovară și ei contrabandiști, era din ce în ce mai zbăpăiată. Nu mi-aduc aminte cine jucă rolul ei, dar jocul de scenă îi era așa de bun ca și glasul. Și era într-adevăr încântător să-i urmărești mimica. Cuceritorul Toreador își făcu intrarea, ceea ce dădui lui Carmen prilej să-și desfășoare toată ademenirea, după care urmă izbucnirea ei de mânie, când bietrul Don Jose auzind trâmbițele chemându la datorie, încercă pentru ultima dată să-și salveze onoarea de militar. Totul era jucat cu mult adevăr. Noi toți din sală cunoșteam bine piesa, dar pentru bunica era o revelație ce o umplea de însuflețire. Aplecându-se spre mine cu ochii plini și de o înțelegere răsărea treptat, îmi punea mereu noi întrebări, la care eu, cu obraji aprinși, răspundeam cum putea mai bine. Bunica își deschidea evantaiul în fața obrazului scandalizată în chip plăcut. Înțelese și a se iar spre mine cu evantaiul la gură în șoptii. Apoi atunci, fetiță dragă, mă tem că nu prea era cum se cade Carmen. Dragă bunicuță, nu, în adevăr, nu prea era cum se cade Carmen. Purtarea ei era îngrozitoare și nici de cum potrivită cu perfecțiunea fără cusura curții tale, dar cu toate astea cât de bine ai petrecut, pe când te simțeai prada unei uimiri jignite și totodată încântătoare. Acum ne întoarcem iar la vizita mea la Windsor în 1892. Întâmplarea cea mai de seamă fost sosirea regelui României, care a fost primit cu toată cinstea și decorat cu ordinul jaretierei. Din nenorocire nu mi s-a antipărit în minte nicio întâlnire între bunica și unchiul îmi pare rău că nu simțeam mai mult interes pentru tot ce se întâmpla în jurul meu, dar nu pot decât să repet același lucru. Nu eram pe vremea aceea decât o fetișcană cam prostuță, iar Nando și cu mine, nu aveam decât un singur gând. Să scăpăm de toate ceremoniile oficiale pe cât puteam ca să petrecem câteva ceasuri liniștiți împreună. Dar uneori nepotul dădea de gol ce știa și mărturisea că unchiul obișnuit cu uniformă îi venea foarte greu să poarte pantofi de bal și pantaloni scurți la prânzurile de la unisor. Hainele civile îi păreau foarte străine și, îndeosebi, acest mod de a se îmbrăca îl plictisea atât încât spui lui Nando că se vedea nevoit să poarte ciorapi de lână sub cei de mătase, căci altfel era sigur că răcește. Bineînțeles, noi tinerii făceam mare haz de aceasta și când a apărut unchiul în costumul cuvenit cu ordinul jaretierii la genunchi, ne uitam mereu la picioarele lui ca să vedem dacă se ghicesc o de lână. Alta arătare cu mult haz era bătrânul Ioan Calinderu, în acel costum de gală. Ioan Calinderu 1840-1913, administrator al domeniilor coroanei, unul din politicienii cei mai apropiați ai lui Carol I, membru al Academiei Române, autor al unor studii ce au stârnit hazul epocii, precum Barba la Romani. Era un gentil om în care regele Carol avea cea mai mare încredere și care avea să joace un mare rol în tinerele noastre vieți. El servea din dragoste și neretribuit și de aceea era tratat cu multă prețuire de către regele lui. Deoarece lui Calinderu îi plăceau onorurile regale, unchiul totdeauna găsea mijlocul să-l aibă însuita sa în împrejurările mai de seamă. Cu toate că era neîndoios un om de ispravă și plin de bune însușiri, Ioan Calinderu era totuși o făptură care însuflețea cu o putere neînvinsă trăionul unui caricaturist. Era mic, rotunjor, cu barbat însă scurt și cu un nas de proporții pronunțate semitice. Avea în unul din ochi o sclipire vicleană, care arătau o deșteptăciune din calea afară de ageră. Ioan Calinderu era credincios, devotat și neobosit la muncă, dar totodată era deplin în credința de bunele lui însușiri, și acesta îi dădea o înfățișare încrezută și mulțumită de sine, ce era o nenecetată ispită pentru caricaturiști. Lando simțea pentru el în acea vreme un ciudat amestec de afectoasă recunoștință și desfială oarecum îngrijorată, căci calinderul se bucura de ceea ce se numește Bunele Grații Ale Regelui. Calinderul, în pantaloni scurți, era în adevăr o arătare de neuitat și trebuie să mărturisesc că părea mic de tot, în acest cadru feudal, dar era din cei ce se simt la largul lor oriunde se ar afla. Își purta ca să zic așa, însemnătatea cu sine peste tot, astfel încât chiar la un sor se găsea ca la el acasă și era în adevăr nostim să vezi pe mărântul gentilom, foarte mulțumit de sine, prinzând toate cu privirea, cântărind, judecând, luând măsura oamenilor și a lucrurilor cu acel ochi mic, pătrunzător, aproape viclean. A fost o clipă fără seamăn în viața lui Calinderu când fu prezentat legendarei bătrânei doamne ce era regina Marei Britanii și a Irlandei și împărăteasa Inghei. Cu toate că mi s-au șters din minte toate întâlnirile dintre bunica și untul, văd încă pe administratorul domeniilor regale ale României, plecându-se să sărute mâna majestății sale regale și imperiale. Chiar în acel moment fără pereche, ochiul lui Ioan Calinderu rătăcea prin toate părțile temându-se parcă să nu-i scape ceva. Nu se poate închipui un contrast mai mare decât cel dintre Ioan Calinderu și gentilomul de serviciu pe lângă regina Angliei, înalt slab, chiar uscățiv și purtându-și întotdeauna costumul cu o amnea corectitudine. Calinderu însă nu se dădea bătut, nimic nu putea să-i zdruncine mulțumirea de sine, iar când își lipea monocul de ochi, pentru a privi de aproape comorile de la Windsor. Vechi de mai multe veacuri, o făcea cu aerul de superioritate al unui cunoscător, al unui om care se pricepe la colecțiile de preț, căci doar și el, Ioan Calinderu, se îndeletnicea cu înfătuirea unui muzeu menit să fie dăruit țării după moarte, astfel încât numele lui să treacă posterității. Pe el nu-l putea păcăli nimeni când era vorba de colecții. Astfel era Ioan Calinderu. După vizita de la Unțor, regele României rămase câteva zile la Londra, unde nu mai fusese de când era tânăr de tot și își petrecut toată vremea în întâlniri cu personalități de seamă și în vizitarea instituțiilor folositoare și însemnate ca banca Angliei, monetăria, docurile, etc. Stăruia călduros pe lângă nepotul lui să facă și el la fel. Dar nepotul era îndrăgostit de logotnica lui și nu voia să audă de docuri, de monetărie și nici de banca Angliei. Această luptă era privită cu mult haz de mama, care nu înceta de al necăjii, întrebându-l în glumă ce îi se părea în adevăr mai interesant. Parcă văd încă expresia din ochii ei. N-ar fi putut să spună dacă dădea dreptate asprului și bătrânului om de stat sau nepotului neascultător. Ea nu putea suferi inactivitatea, dar tânărul era îndrăgostit de propria ei fată, și aceasta era un punct în favoarea lui, cu toate că interesul pentru logobnică și acel pentru banca Anglii nu trebuiau neapărat să se ciocnească. El niciodată ne-a fost îndrăgostit, zice Anando. astfel că nu înțelege. Eu am venit aici să fiu fericit, nu să fiu târât de colo colo în vizitarea instituțiilor de stat. Eu, desigur, găseam foarte firesc să mă prefere monetării sau docurilor. La urma urmei, regele Carul, după ce și însușise după pofta inimii toate cunoștințele nou dobândite și văzuse toate personalitățile de seamă, plecă îndepărtata lui țară, unde nepotul ascultător fu nevoit să-l urmeze în scurt timp, pe când noi toți plecarăm la Devonport, unde papa își avea încă comanda navală. Toate mi se păreau acum pătrunse de măhnirea părăsirii. Fiecare ființă scumpă îmi părea mai scumpă, fiecare loc mai drag, pentru că eram în preașma despărțirii de ele. Pe vremea aceea, România era puțin cunoscută și mi se puneau întrebări ciudate, uneori caragioase. Ba unii chiar credeau că va trebui să port un vâl pe față, după datina turcească. Știam că nu voi fi nevoită să fac așa ceva, dar eu însă mi-aveam despre România o părere foarte nedeslușită și puteam da prietenilor de îngrijorare foarte puține lămuriri despre cele ce mă așteptau în țara cea nouă. Regele Carol adusese logopnicii nepotului și surorilor ei prea frumoase costume țărănești. Era singurul lucru palpabil ce-l aveam din acea țară a răsăritului cel apropiat. Erau minunat cu sute cu fir și mătase și ne găteam adesea cu ele, pentru plăcerea celor doritori să afle în ce fel de țară mă duceam. Dar nu știu dacă acele podoabe atât de pitorești făceau să le răsară în minte o imagine mai clară a hărții europei. Cu lăcomia celui ce știe că-i sunt zilele numărate, mă aruncai din toată inima în plăcerile de odinioară. În notam, văzleam, mă plimba cu barca cu pânze, cu toate că jocurile noastre zvăpăiate cu cele trei prietene, în grădina generalului Harrison, nu se mai potriveau cu demnitatea mea de logodnică. Începuseră să curgă darurile de nuntă și lumea parcă își pusese mintea să mă răsfețe în tot chipul, și să-mi arate cât de rău îi părea de plecarea mea Ba erau și îndrăgostiți și care îmi dădeau să înțeleg că li se frângea inima Și toate astea împricinuiau o stare de tulburare sufletească în care zâmbetele erau căptușite cu lacrimi O amintire drăgălașă și cam caragiasă, mi-a rămas despre un tânăr care cu un an înainte mi arătase rătase o deosebită prețuire și care hotără acum pe părinții lui să dea un ceai în cinstea noastră ca să sărbătorească plecarea mea într-o țară străină. S-a dat și o reprezentatie de teatru improvizat. Jucându-se așa numitele șarade. Cuvântul ales era România, care fu împărțit în silabe. Dar când fusă se prezinte cuvântul întreg, tânărul se găsi într-o încurcătură nespusă. Ce să fie România și oare unde Sofia aflând? parcă îl văd și acum în rolul unui învățător, dând copiilor o lecție de geografie, în care cuvântul România trebuia rostit. Zâmbesc și acum, la amintirea încurcăturii lui, când veni clipa cea de cumpănă și când, după oarecare bâlbâire spioasă, întrebă pe pretin și lui elevi, care din voi poate să-mi spună numele acelui oraș din Ungaria? Oraș din Ungaria, auzi vorbă! Chiar și atunci am fost jignită de această părere asupra viitoarei mele țări, însă tocmai mai târziu mi-am dat seama de insulta ce se cuprindea întrânsa. Păstrez până în ziua de azi niște prea frumoase lingurițe de argint vechi, care au în vârf câte o micuță corabie de argint, dar de oferită de nevinovatul tânăr și de familia lui, căci tatălui fusese amiral și de câte ori întrebuințez lingurițele, mă gândesc la acea caragioasă părere despre România. După cât mi-aduc aminte, ultima toamnă petrecută acasă se împărții între Rosenau Coburg și Sigmaringen, dar numai unele scene mi-au rămas limpede în minte. Îndată ce Nando putut să scape de îndatoririle sale militare și de altele de tot felul din țara lui, se-a grăbit la logopnica casa și petrecurăm ultima lună a logopnei, făcând mai de aproape cunoștință unul cu altul. Privind de acum înapoi, îmi dau seama că, întrucât mă privea pe mine, toate simțirile, ideile și închipuirile mele erau întemeiate pe o părere despre viață, pe de întregul greșită. Eram fericită și totuși neliniștită. Lucru ciudat, nu duceam grijă a viitorului, eram prea optimistă și idealistă din fire pentru a mă teme de ceva și apoi toate erau așa de nedeslușite și eram lăsată în așa neștiință de orice chestiuni mai de seamă. Mama, dacă am judeca o după ideile noastre de azi, ducea aproape până la absurd dorința ca eu să nu înțeleg nimic din realitățile vieții. Trebuia să fiu dusă la altar în cea mai deplină neștiință, și în aceasta izbuti minunat de bine. Erau clipe în care mi se năzărea odată în minte că Nando și cu mine poate nu aveam în tocmai aceleași gusturi în privința tuturor lucrurilor, și că nici nu fusese încrescuți în tocmai la fel. În modul meu nemeșteșugit de a privi toate, eu îmi închipuiam nu știu de ce, că toată lumea primește aceeași educație, are aceleași aplecări, aceleași credințe, aceleași obiceiuri și apucături, și că părerile mamei despre viață, religie, educație și celelalte alcătuiau tipicul mentalității tuturor familiilor regale. Așadar, simțeam o oarecare uimire când norocnicul meu și cu mine nu judecam despre un lucru întocmai la fel. Sora mea Dăchii rostie într-o zi un cuvânt foarte înțelept Pentru ca două ființe să fie adevărat fericite în căsătorie Trebuie ca amândouă să dea aceeași însemnătate a acelorași lucruri E un cuvânt simplu, însă se ascunde într un adevăr nespus de mare În tot cursul vieții mi-am adus aminte de aceste cuvinte rostite de ea când era încă tânără de tot E bine, chiar în acele prime zile de logodnă, Nando și cu mine nu dădeam tuturor lucrurilor aceeași însemnătate. Noi copiii fuseserăm crescuți, după sistemul specific britanic, într-o mare iubire de sport, căruia îi dăm mare importanță, mai ales în ceea ce englezul numește fair play. Aceasta însemnează respectarea legilor jocului, oricât te-ar costa ea. Aveam o părere sănătoasă despre viață, dar cam neșlefuită, simplistă, am putea zice. Dădeam o mare însemnătate frumuseții corporale și izbânzii străduințelor fizice și ne luptam din răsputeri ca să nu fim bătute la niciun joc, să nu recunoaștem niciodată că suntem ostenite sau descurajate sau că nu suntem în stare să facem ce făceau tovarășii noștri. Năzuințele noastre poate nu erau prea înalte, dar ajungeau să facă din noi ființe pe deplin fericite și cu suflet curat. Orice străduință fizică mi se părea firească, iar vitregia vremii niciodată nu ne-a împiedicat să ieșim din casă. Ombravetul letam. Era niște mici sălbatice, voinice și călătoria era cea mai mare plăcere a noastră. Caii jucau juca un rol neasemănat de mare în viața noastră și nu puteam închipui, cum să-i placă cuiva mai bine să se întoarcă acasă într trăsură decât să rămână așa, chiar dacă îl apucă furtuna pe drum. După legea noastră, nu trebuia niciodată să te dai jos de pe cal, oricât ar fi fost vremea de rea și de aspră. Dar Nando nu era de aceeași părere. De ce să lu de ploaia călare, în loc să stea la adăpost în trăsură, mâna-n mână cu logotnica lui, dacă avea la îndemână vreo trăsură? Și mie îmi plăcea să-l țin de mână. Un cal însă e un cal și omul nu trebuie să se lase învins de ploaie ar însemna că nu joci jocul până la sfârșit și asta n-ar fi fost felul de a privi viața cum fusese obișnuite să o facem. Am descris acest incident fără însemnătate pentru că zugrăvește limpede chipul în care fusese crescute și totodată arată uneori același lucru că nu are în ochii tuturor aceeași însemnătate. Unele legi fundamentale, sau mai bine să le zicem unele canoane, fusese răîntipărite în firea noastră, din timpul când eram în mâinile nurselor engleze și viața niciodată nu le-a din suflet oriunde, oricând, și ori cu cine am fi fost. Astăzi, când am trecut de o jumătate de veac, părerile mele sunt aproape aceleași, sunt o parte fundamentală a ființei mele și întreaga mea concepție a vieții întemeiată pe ele. Bineînțeles, am învățat multe de atunci, dar temelia pe care mă reazăm a fost întărită de ceea ce avea însemnătate pentru noi. Despre politică nu știam nimic și nici nu ne trecea prin gând că există chestiuni sociale. Eram copile de viță regală, iubite de toată lumea și care aveau niște drepturi nediscutate într-o lume pașnică, unde era foarte plăcut să trăiești. Mama ne ocrotise ca o ciobăniță plină de grijă. Răul niciodată nu ni se ivise în cale și niciodată nu rămân în față adevărul. De fapt trăiam într-o lume de vis, de fericită, sănătoasă și strălucită. Nu fusese încrescute ca niște mironosițe, dar oarecare latură a vieții nu exista pentru noi. Nu încă puse niciodată în mâinile noastre o carte mai îndrăsneață. Ne Neroș. când se pomenea înaintea noastră că cineva urma să aibă un copil. Autorii clasici nu ne erau îngăduiți decât în doze mici și bine privite. Cât despre Biblie, cu toate că eram bune cunoscătoare ale testamentului vechi și ale celui nou, toate părțile care ar fi destăinuit prea multe, fuseseră cu grijă lăsate deoparte. Toate acestea la un loc făcuseră din noi copile cu inima curată, fericite, nebănuitoare, încrezătoare, cu totul neluminate asupra vieții, lipsite cu totul de răutate, dar în același timp pe deplin neînarmate împotriva ei. Oricât de nemiloasă în unele privințe a fost pentru mine această educație, rămân totuși încredințată că fundamentala noțiune de cinste, de datorie și de fair play, pe care s-a întemeiat creșterea noastră, mi-a fost în tot timpul vieții o pavăză și un sprijin, ceva care m-a împiedicat de a șobăi în mijlocul furtunilor, a greutăților, ispitelor și grelelor datorii din care se țese o viață lungă. Era noțiunea noastră despre viață o frumusețe curată, pe care nu o pot cunoaște fetele prea de azi un ideal înalt ce nu poate desrădăcina cu totul nici cel mai crânce în adevăr. Ne-am încercat să încresc copiii în același fel. Clima, lumea din prejur, pildele, precum și mersul vremii, neîngăduindu-mi a o face, așa încât unele minunate iluzii ale noastre au rămas pentru totdeauna necunoscute de ei. Grădina raiului lor n-a fost totdeauna însorită și lipsită de șerpi vătămători cum a fost a noastră. Mi-amintesc încă de o clipă, de, ar fi mai bine să-i zic, de îngrijorare amestecată cu dureroasă mirare. Eram la Rozenau, așezați la masă la umbra unui arțar, unde îi plăcea mamei să ia ceaiul. Charlie venise să-și facă vizita din toți anii. Charlie, fermecătoare, de o eleganță fără seamăn, ademenitoare și nespus de deșteaptă. O sorbeam din ochi, mă făcea să mă simtă în tinerețea mea necoaptă, stângace, greoaie. Nu era de mirare că îi plăcea lui Nando să o asculte. Eu, în tovărășia lor, nu mai aveam ce spune. Nando era dintre cei mari, pe când eu, cu toată noua mea demnitate de logonică, nu eram la drept vorbind decât o neștiutoare școlăriță pe care putea să o întunece orice femeie deșteaptă și bine îmbrăcată.